Szóval Efézusi levél, első fejezet, és a 15. verstől fogjuk megnézni. Ugye, ahogy mondtam már, ez az, a, ez az első három fejezet ebben a levélben azt írja ott Pál, azt írja Pál, hogy milyen a mi helyzetünk Krisztusban. Ugye, eddig is, ezekben a versekben is, ö, sokszor láttuk ezeket a kifejezéseket, hogy mink van ő benne Krisztusban hogy mi történik velünk, mivé lettünk ő benne. És bátorítalak, hogy olvasgatj így ezeket a ö, részeket, ezt, a, ezt az első ö, 14 verset. Nagyon érdekes, ugye a harmadik verstől a 14. versig, az egyébként az eredetiben egy mondat volt. Az, az egy, egy levegő vételre a pár. Tehát ez egy mondat is. Tehát ez így összetartozik, és ez, ezek vagyunk mi Krisztusban. E, és jó elolvasni, jó újra átmenni, hogy, hogy mi mindenünk van ő benne. E, hogy minden lelki áldásunk, minden amire szükségünk van, arról Jézus gondoskodott, és ő benne megkaptad, meg, megvan. E, kiválasztott magának, az ő gyermeke vagy, elfogadott vagy, az üdvösséget biztos ő benne e, és még, még sorolhatnánk, ugye, hogy miket látunk ezekben a versekben. Azt is látjuk aztán, hogy eljegyzett magának, ugye itt a, a 13.-14. versben, hogyha jól emlékszem. Tehát pár sor, nagyon lenyűgöző, nagyon, nagyon mély dolgokat mond, amink van Krisztusban. És, és most, hogy majd megyünk tovább, a 15. verstől majd látjuk Pálnak az imáját. Én és itt meg Pál majd elkezd imádkozni, és nagyon fontos, hogy lássuk meg, hogy Pál miért imádkozik. Hogy Isten, ö, hogy mit mutasson meg nekünk, vagy hogy mi miért imádkozzunk, hogy mi az, ami nagyon fontos, hogy meglássunk, felismerjünk, amit, amit lényeges, hogy, hogy, hogy megértsünk, vagy, vagy elsajátítsunk az életünkben. Kicsit itt rendet csinálunk. Uh, menjünk, és akkor olvasom a 15-től a 16 versig. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusban vetett hitetekről, és a benetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok, értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Följönjátok a villanyt itt, olyan oh, ezt is, ha ez csak nincs, Jó, Á, az, az, ez volt az én bajom. nem, Na, nem igen, nem az volt. Én nem volt világos. Szóval, tehát Pálnak az imája. Lényeges, fontos, hogy így tanulmányozzuk, hogy Pál miért imádkozott. És talán úgy hogy, hogy áh, csak Pál imádkozik, néha vagyunk így dolgok, Áh, jó, csak ima, áh, csak dicsőítünk, ez nem olyan fontos. Tudom, hogy néha ráfők, ez nem vonatkozik, mert ezt direkte így csinálom, hogy így, így, így uh, időbe elkezdjük az alkalmakat, hát, mert vannak gyurik, ahol általán csak dicsőítés, ahol meg az elején imádkoznak, az nem számít, és akkor jövünk csak, ugye mi hatkor kezdünk, jövünk csak 6-20-ra, mert addig úgyis csak ima van meg dicsőítés, az nem annyira fontos. De ugye sokszor az embereknek ilyen a hozzása, nem nekünk, mi? nem másoknak, nekünk nem. De, de úgy, néha tényleg ívünk, hogy át ez csak imádkozik, hogy Pál imádkozik, vagy sokszor nem tudom, te hogy vagy néha amikor hallgatsz egy bibliaórát, mondjuk az interneten, akkor át csak imádkozik a pásztorok, tovább te nem? De ha vannak hogy válcok, én is szoktam ilyet csinálni, na én nem tudom nem szabad. De úgy, néha úgy ezt hogy az imádkozást, és ö, azt gondoljuk, hogy nem olyan fontos. És talán itt is azt gondolod, hogy ál, csak imádkozik, blablabla bla, bla, Isten, át meg őket a efizusi gyülekezetet, legyenek erősek, nagyok, meg növekedjenek, stb. tudod ez a szokásos. De érdemes megállnunk, nem rohanni, és figyelni, hogy Pál miért imádkozik. Mert nagyon fontos, nagyon jó dolgokat fogunk meglátni. Először is lát, hogy Pál hálát ad értük, mert hallott a hitükről és a szeretetükről egymás felé. És nagyon érdekes, hogy Pál így kezdte az imáját hálával. Én tehát minden Miután hallottam az Úr Jézusban vetett hitetekről, és a benetek minden szent iránt megnyilvánó szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Tehát Pál egy hálával kezdi az imáját. A zsoltárokban bátri taladjunk arra, hogy közeledjünk úgy Istenhez, hogy, hogy hálás szívvel, vagy egy ilyen hálaadó Szavakkal, hogy így menjünk az ő jelenlétébe, jelenlétébe hálaadással. A százas Zsoltár negyedik verse ezt mondja nekünk, hogy menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat há neki, áldjátok az ő nevét. A 95-ös Zsoltár első két verse így hangzik, hogy jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk ősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengetezésekkel. És ez nagyon szomorú, hogy sokszor a keresztények ezt elfelejtik, hogy hogyan is közeledjünk Istenhez. Hogyan kezdjük vele a párbeszédet, vagy hogyan is menjünk be az ő jelenlétébe. Néha olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, ahogy a nagy bevásárló központot a Mikulás, belehoppannak az ülébe, meghozzák a szakát, ó, oh, kell nekem a, nem tudom, Csillagog, háborújás, Star Wars ez -e, halálcsillag, vagy nem tudom, és ez is ez, és aztán kiúpolunk az öléből, aztán megyünk tovább. És nagyon érdekes ez, hogy valahogy ha az embernek nehéz lenne megállni egy picit, és elkezdeni hálát adni, vagy elgondolkozni azon, hogy miért is adhat hálát Istennek. Sajnos talán a mai világunkban ez még jellemzőbb rá mert nagyon be tudunk szomorodni, keseredni, elégedetlenül tudunk válni, nincs ezünk, nincs azunk, és, és ugye olyan hálátalak vagyunk, és, és nem is még talán azért sem hálátlanok, amiért valójában azért tehetnénk, és amink, amiért lehetne. És, és én nagyon szeretném, hogy ha, ha olyanok lennénk mi, akik, akik ilyen hálaadással közeledünk Istenhez. És hidd el, hogy ez nagyon fontos a te személyes életedben, a személyes ima életedben, hogy te hogyan mész Istenhez, hogyan kezded az imáidat. Hogy mész-e, elkezded-e háladással, hálával kezded, vagy csak úgy berontasz Isten jelenlétébe. Csak egy kicsit had beszéljek neked egy, az ima alkalmakról, vagy egy olyan alkalmakról, amikor mi imádkozunk együtt, amikor nem te csak úgy magad az Úrban vagy, hanem, úgy együtt, mint hogy most is tettük itt a, a, a gyülekezeti alkalom előtt. Úgyhogy néha össze, össze szoktunk jönni, és simátkozunk itt, itt, itt mindenkiért. Uh, ugye megint ez nem ide vonatkozik. György-gyűlítő györgy, tökéletes, tehát így majdnem. majdnem a uh, Balázs nem lenne itt, akkor tökéletesen, nem csak, Szóval, ugye Esztergomban, amikor voltunk, Csináltunk ima alkalmakat, és ezt nem csak ott tapasztaltam, hanem máskor is, mint máshol is. Az volt a szívünk, hogy legyenek ezek az ima alkalmak egy kicsit vezetettek. Ugye itt is voltak már erre próbálkozások, hogy amikor összeértünk imádkozni, akkor próbáltam, hogy ugye röviden imádkoz, egyszerre egy dologért imádkoz, és, és ilyen dolgokat ugye elmondtam, ilyen kis, kis olyan dolgok, amikre jó odafigyelni egy olyan ima alkalmon, amikor amikor több ember, összejön imádkozni. Mert sajnos sokszor az ima alkalma, nem itt, de tényleg, nem, mert én már szóltam volna, sokszor az ima alkalmak egy-két emberről szólnak. Most képzeld el, hogy ott van ugye, tíz ember egy ima alkalmon, és, és egy-két ember ezt leuralja, és elkezd imádkozni. És hát persze milyen, ugye, hosszan imádkozik. És nem azért, mert fitoktatni akar, hogy ő milyen szépen, meg jól, meg hangosan, meg hogy tud imádkozni, hanem egyszerűen ugye egész héten lehet, hogy nem imádkozott, vagy nem tudom, és akkor ott kiad magából mindent. És van egy-két ilyen ember, és végig imádkozza. Persze, hogy az összes ima kérést végig imádkoztat meg ott vagy, hogy így, ha miért imádkozzam, mert mindent nem imádkozott. És akkor ugye jönnek a kínos csendek az ima alkalmon, ami egyébként, ha az ima alkalmon csend van, az nem baj. Néha ilyenkor oh, mi most ez néha jó, hogy akkor egy picit így hallgatunk, várunk az Úrra, hogy ő esetleg mit szól. Tehát ne jegy meg, nem kell azért imádkozom, mert csend van, meg ne érez magad kínosnak. Szóval, ugye itt vannak ezek az ima alkalmak, és, és ugye egy-két emberről szól. És én hiszem, hogy egy jó ima alkalom az olyan, amikor, amikor mindenki bátran imádkozik, amikor nem egy-két ember imádkozik, amikor nem, nem úgy van, hogy egy-két ember imádkozik, a többi ember megint belebólint bólint már, na, még 30 perc. Mindenki úgy ül, hogy lássa az órát, tudod, meg. mindenki úgy, hogy ne, ne lássa meg a lelkba a pásztor, hogy megnézte, hogy mennyi az idő, előveszi a mobilját, csak ugye megnézi, még 20 perc, tudod, na még tíz. Mindjárt jó van, mindjárt letelik az idő, és akkor mehetünk haza a fenébe, de még mindig nem hagyta abba az a másik, még mindig imádkozik. És ugye egy ilyen nyugalmassá válik az egész ima alkalom. Tehát olyan ilyen hogy jaj, legközelebb el se jövök. Pedig szerintem egy ima alkalom az lehet, lehet izgalmas, az lehet ádás. abban lehet, abban lehet ott az Isten lelke, és, és nem kell így lennie annak, hogy na mikor legyen már vége. De, de éppen ezért Pontos ugye, ilyen szabályokat lefektetni ebbe, Hogy, hogy hogyan imádkozzunk. Hogy ne imádkozz hosszan. Ne imádkozz egyszerre öt dologért. Ne imádkozz egyszerre egyért. És aztán várd meg, hogy a mások is is imádkozzanak. És legyen esetleg az imád csak lehet, hogy néhány mondatban. Nem kell ilyen hosszú lérel engedni. Valaki elkezdi, hogy uram, hátadok a búzeszenért, mert meg akarja köszönni a kenyeretért. És köszönjük a péket, akit megteremtettél, és olyan ügyes és akkor még a múlnát, aki le őrölte a búzát, és ah, és hol vagyunk már? Hát, ugye, és persze, hogy ez ilyenkor unalmas. De, de jó, Isten nem süket, és hidd el, hogy megérti, hogyha egyén egyszerű szavakkal mondunk, és, és mondunk neki, és imádkozunk hozzá. Na, szóval, egyébként csak a hádásról szerettem volna beszélni, hogy az ilyen alkalmakon is, hogy Sokszor voltam ilyen alkalom, amikor Isten arra vezette azt a lelkérészt, a pásztort, aki vezette ezeket az ima alkalmakat, hogy például legyen egy olyan része, amikor csak hálát adunk. Amikor hálaadás van. Vagy kezdjük úgy az ima alkalmat, hogy hálaadás van. Sokszor csináltunk úgy dicsőítéseket a Isten tisztelet előtt, hogy elénekeltünk néhány dalt, és akkor azt mondta a dicsőítéshez, hogy jó, most adjatok hálát, csak így a szavaitokban. És nagyon érdekes, hogy az embereknek azt vettem hisz, hogy nagyon nehezükre esik ez, hogy csak hálát adjanak. Mindig átcsap imába. Hogy azt mondjuk, hogy na figyelj csak, köszönj meg neki egy dolgot, valamit, amit a héten tett, vagy történt veled. És mi történik? Hogy elkezdődik, hogy köszönjük Uram ezt és ezt, de Uram már meg őt, és kérlek, hogy gyógyíts meg, és, hogy... és valahogy nem tudunk megállni ebből. Pedig én hiszem, hogy Isten ezt is akarja használni, hogy formálja a szívünket, az életünket. Figyelj, most állj meg, ne kérj, ne védjél semmit az Úr elé. Csak gyere be hálaadással. Vajon miért mondja az oltáros hogy menjetek be ígyező jelenlétébe? Miért mondja azt, hogy, hogy, hogy menjetek be a kapuin hálaadással? Miért? Miért mondja azt, hogy... hogy menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki, zene? miért mondja azt, hogy miért így közeledjünk hozzá. És hiszem, hogy azért, mert, mert Isten fel akarja nyitni, amikor hálát adunk a szívünket, a szemeinket, hogy nézd, mi mindenek van. Mert elfelejtjük. És voltam olyan alkalmakon is. Tehát az esztergom ügy azért nem annyira gáz, mint a is leírem. Bocsánat, az esztergomi, ha valaki meghallgatja, imádom őket. A második legjobb gyülekezet a győri után. És... De voltak olyan alkalmi, amikor elkezdtünk hálát adni. Amikor, amikor azt, na, kezdjük el a és tudod, mi történt? Hogy nem is tudtuk abba hagyni. Hogy amikor, amikor ez elindul, és annyira Isten megáldotta, felemelt minket, és fányította a szemünket egy csomó mindenre, hogy mit van Krisztusban, Isten mit tett már velünk Krisztusban. Tehát a hálaadás, a hálával való közeledés Istenhez. Ez nagyon fontos, és, és bátorítalak, hogy ezt már mondtam én többször, hogy, hogy én is magam, amikor otthon imádkozom, én mindig hálaadással kezdem, és a másik pedig az, amit teszek, hogy dicsőítem Istent azért, aki ő. És elkezdek azon gondolkozni, hogy Isten ki, hogy magasztalom őt, a szavaimmal, nem éneklek, de bár énekelhetnék is, de de azért aki ő. És hidd el, hogy egész más szívvel megyek be. Tudod, mert sokszor, hogy jövünk Istenhez? Ott volt az egész heted. Rossz volt a suliba, rossz volt a munkába. Összevesztél a férjeddel, a feleségeddel, anyukáddal, apukáddal, tesóiddal. Az egész heted egy nagy kuka volt. És akkor na, jövök Gyülibe, vagy na, megyek Isten elé. És, ah, uram, mit fők uram, áld meg most, hogy olvasom a Bibliát, szóval hozzám. Már mindjárt kezdődik a foci, mert magyar román lesz fél kilenc, uram, meg. És, és tudod, ilyen egész ilyen teher, semmi, és uram, olyan rossz volt ez az egész hét, és egyszerűen nem is tudom, hogy mit akarsz, és hová, meg mi. Csak kezd el, épp ezért, kezd el hálaadással. Hogy így, oké, okay, uram, akkor hálát adok a... Hálát adok a testvéreimért persze összevesztem, hogy és nagyon, nagyon most nagyon utálom őket, de Uram, hálát azok és az egész családomért, és mindenért. És de hidd el, hogy így közeledsz Istenhez, akkor ő föl fog emelni. És egészen, amire odaérsz, hogy Isten szóljon hozzád, hogy, hogy elkezd imádkozni konkrétumért, akkor itt megnyílnak a szemeid. Akkor elkezdenek kinyílni ezek, a, ezek az ajtók. És, és egész más szívvel jössz Isten jelenlétébe. Egész más szívvel jelensz meg előtte. És, és tudod, ott lesz, hogy na, Isten szólni fog. Meg fogom hallani az ő hangját. Tehát figyelj erre oda, csak bátorítalak, hogy menj be az ő az ő, az ő tornácaiba, az ő templomába, hálaadással. Látod, Páris így kezdi az imáját, hálaadással. Menjünk tovább. És olvassuk a 17. verset. És kérem, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus Istene a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Tehát miért imádkozik, miért imádkozik Pál? Ugye ez is fontos, mert átvehetjük ezt tőle, vagy imádkozhatsz te is ugyanezekért a dolgokért. Tehát, hogy miért imádkozzak saját magamért, vagy akár másokkal kapcsolatban. Ugye nem, nem arról szól, hogy ezeket a szavakat, ezeket a verseket tanult be, és akkor ezekkel a szavakkal kell imádkoznod. Hanem egyszerűen maga, ami erről szól, meg azt a témát, ezekért imádkozhatsz. Pál azért imádkozik, hogy az elfézüsi gyülekezet megismerje Istent, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus Isten discsökség adja, adja meg nektek a bölcsesség és az én kinyilatkozás lelkét, hogy megismerjétek őt, hogy megismerjék őt, ugye Pál ezért imádkozott. És tudod, a mi életünk, vagy a kereszténység az valójában erről kellene, hogy szóljon, hogy őt, hogy Istent megismerjük, hogy Jézuson keresztül megismerjük Istent hogy kapcsolatunk van ő vele. De igazából ez a mi feladatunk, vagy ez a mi célunk, ez az egész kereszténységnek a lényege, hogy őt ismerjük meg. És nem úgy, hogy információt gyűjtünk ő róla. nem úgy, hogy, hogy mind bemagolod az egész Bibliát, és Mózes a kezetekben Isten teremtette, és a végén meg, meg a jelenések is. Na, én tudom az egész Bibliát. Mert valaki így, nem olvastam a Bibliát. Mondják ezt sokan. De nem ez a lényeg. Ugye ez nem egy regény, ez nem egy tankönyv, amit meg kell tanulni, hanem nem egy olyan valamilyen íratok sokasága, amit a fejünkbe kell így gyömöszölni, és mindent tudnunk kell róla. Hanem hanem Ismerni. Ez, egy, ez egy tapasztalatból való ismeret. Uh, ugye nem azért megyünk itt pénteken, meg vasárnap részről-részre, -versről, versről a Bibliában, hogy na oké, most már vettük az apostolok cselekedeteit, már vettük a, a János majd majdnem vég, vettük, aztán akkor a, a egy egykor, egykorintust vettük, a római levelet is vettük, fú, a Galatát is kipipálhatjuk, már ó, nem sokája az, Efézusit is kipipálhatjuk. Hú, már milyen sokat vettünk hogy az egész új szövetségből, igaz, még az új nem is kezdtünk vele, de már milyen sok, hú, kis pipa, pipa, pipa. Ugye nem erről szól, hogy na akkor mi már mindent, mindent tudnánk, vagy mindent végig tanulmányoztunk, hanem, hanem arról szól, hogy ezért, azért tanulmányozzunk, hogy megismerjük őt, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen. Uh, és ugye nem az a lényeg, hogy tudjuk a válaszokat, minden kérdésre meg tudjuk adni a választ. Ugye jó, ha tudod a választ, de nem fogunk tudni mindenre választ adni. Nem, nem ez a lényeg. Lehet, hogy sarokba fognak egyszer szorítani, hogy a ezt nem tudom, erre nem tudok választ adni. Nem tudom, hogy erre mit mondjak. De, de baj ez. De ismerem Istent. És tudom, hogy ő van, hogy ő szeret engem, és hogy megváltott engem. És ugye ezt, fog, ezt fogja megváltoztatni az életünket. Hogy ismerjük őt, hogy tapasztalatból tudjuk, hogy milyen, hogy ki ő. Az Korintus 1 Korintus 8.1-ben azt olvassuk, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha, ped, ha csak ismereted van, ha csak tudásod van, az nem fog egyrészt megmenteni, másrészt nem fog Istenhez közelebb vinni téged. Ha mindazt nem tudod alkalmazni az életedbe, ha mindaz csak itt van és nincs a szívedben, akkor, akkor az egész ugye nem ér semmit. Nem vezet másová, csak És Szokták azt mondani, ezt már sokszor mondtam, hogy 30 centi választja el az embert. Vannak olyan emberek, akiket 30 centi választál el a mennyországtól. Én az, hogy innen ide jöjjön, a fejből a szívbe. És ugye ez az, amikor csak ismereted van, amikor csak, amikor csak tudod a dolgokat, de nincs a szívben. Jézus azt mondta, hogy az az örök élet, hogy őt megismerjük. Hogy ez az örök élet. Mit hibáztak el a farizeusok, az írás tudók? A János 5-ben, János Evangelium 5. fejezetben, a 39. és a 40. vers. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem, a, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetlen. Ja, milyen érdekes, ott voltak ezek a nagy-nagy okos emberek. Írás tudok, farizeusok, mindent tudtak, kívülről tudták az egész ószövetséget. És, ó, nagyon kemény emberek voltak. De Jézus mégis azt mondja nekik, hogy, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy, hogy abban lesz az őrök élet attól lesz nektek örök értek, hogy azt tudjátok betéve. De ugye nekik az csak mi volt? Csak tudás, csak ismeret. Csak bemagolták, hogy ez az, de, de nem ismerték meg belőle Istent. Ugye milyen érdekes, látod, hogy olvashatod úgy a Bibliádat, hogy, hogy csak ide jön. De olvashatod úgy is a Bibliádat, hogy ez szíve megy. Hogy abból élet lesz. Hogy abban, abban valóság lesz. És ez a fontos. Sokatokkal találkozok így hétközben, és, és beszélgetek veletek, és tudom, hogy ezt is mondtam többeteknek akár a héten is, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy ide mi jön, hanem, hogy a szívünkbe. Nem az a lényeg, hogy mi mindent tudunk, hanem az, hogy hogyan éljük meg azt, hogy hogyan éljük meg azt Jézussal, hogy ő mit munkál bennünk az életünkben. És hogy hogy milyen kalandra hív, miket tapasztalunk meg ő benne. És, és tudod, az ismereted, a tudásod, hát majd lesz az is biztos, mert, mert olvasod a Bibliát, és akaratunk is rádragad. Tudod, én soha nem voltam egy ilyen nagy, hú, na ez ott van megírva, meg így, meg úgy, fú, meg arra ez a válasz. De egyszerűen az évek alatt nem is tudok vele mi csinálni, csak ragad rám, mint a kosztudod. Vagy <gül> így jön, és aztán Isten ezt használja, de nem ez az első a tudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy megismerni Jézust, hogy vele járni, és ez a tapasztalatból való ismeret, hogy én tudom milyen. Amikor azt mondod, hogy hát ő megbocsájt nekem, mert az van írva, hogy ő megbocsájt, hogy ő kegyelmes, Érted ezt? Éled ezt? Megéled ezt? Adod ezt magadnak, és adod ezt másoknak. Mert ha csak így tudjuk, ugye, akkor, amikor oda kerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy Na most szükségem van Isten kegyelmére. De hát, ugye nem azt fogom érezni, <gül> hogy megérdemlem, de ez a tapasztaló való ismeret, amikor de tudom, de elfogadom, mert tudom, ezt mondja az ige, és, és alkalmazom az életemre. És ugye így éljük, így jön be a szívünkbe, így jön be a cselekedetünkbe, a mindennapjainkba. Ugye nem csak itt van, hanem, hanem életté válik bennünk, mindennapossá válik bennünk Istennek az igéje. És Tehát ne, ne egy tudásra, vagy egy ismeretre akarsz szert tenni. És tudod, ami nagyon fontos, hogy Isten nem rejtette el magát előled. Ő nem tesz akadályokat eléd, vagy közét és közé. Ő nem teszi, ő, ő elérhetővé tette magát. Hogy amikor azt mondom, vagy azt hallod, hogy Isten megismerhető, amikor azt hallod, hogy, hogy, hogy megismerhetjük őt, hogy ő erre hív, akkor azt az, hogy hát de hogyan? Hidd el, hogy ez működni fog. Hogy olvasod a Bibliát elkezdesz vele járni, imádkozol, akkor Isten munkálkodni fog benned. És elkezdi az ő életi, az ő megváltozható munkáját te benned. És, és látni fogod, meg fogod ezt látni az életedben. Mert ő nem rejtette el magát. Ő nem vonja el magát tőle. Egyszerűen csak így hidd el, ebben, és meg fogod látni az ő munkáját. Tehát Pál azért imádkozik, hogy megismerjük őt, hogy megismerjük Istent. Hogy ez egy nagyon fontos, hogy, hogy Isten megnyisse erre a szemünket. A 18-as vers. És világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Tehát Pál, egy konkrétumokért imádkozik. És csak egy picit visszatérve az imádkozásra. Csak kérj bátran Istentől, amikor imádkozol, vagy kérj konkrétan. Olvastam Csaknak egy érzeti, vagy egy biblio órájában, hogy egy imaóra volt, ahol volt egy férfi, aki mindig így imádkozott, hogy Istenem segíts meg már, mert bekerültem a bűnhálójába. És ismét bűnbe bűnöztem, vagy Istét bűnbe estem. Bocsáss meg nekem. Következő ima alkalom, jövő héten ugyanez az ima. Megint a bűn hálójába vagyok, szabadíts meg Istenem, stb. stb. És ez így ment hétről hétre. Mindig a bűn hálója, mindig behálózta őt a bűn, és szabadítson meg szabadítsa őt, meg Isten. Egyszer csak, egyik ima, ima alkalmon, a mellette ülő férfi már megmondta ezt az egészet és így imádkozott Istenhez, hogy Istenem, öld meg végre a pókot. Ez ugye, ez az ember végre a lényegre tért, és e, nekem ez nagyon tetszik, hogy, hogy mi sokszor, ahogy mondtam már, ilyen kertelünk, olyan homályosítunk, meg, meg ködösítünk, de kérj Isten konkrétan, hogy Pálisek, ismerjétek meg Istent. És a következő, amiért imádkozik, hogy felismerjék azt a reménységet, amik van nekünk Istenben, ami van Krisztusban. Pál itt az Efizusi Levén második fejezetének a 12. versében, ott, ott leírja, hogy milyen volt, ott a 11. verstől írja, leírja, hogy milyenek voltunk Krisztus előtt, Krisztus nélkül. És azt írja, nem fogom az egészet, csak ezt az egy mondatot, hogy reménység nélkül, Isten nélkül életetek. De miben van a reményed ma? Miben vagy kiben reménykedsz? Ha nem Istenben, akkor, akkor remény nélküli vagy. Akkor nincs igazán reményed. Ha, ha magadban reménykedsz, ha az emberekben ha a végzettségedben, a pénzedben, ha abban, hogy milyen jól nézel ki, hogy milyen erős vagy, hogy milyen okos vagy, hogy sorolhatnám a pénzetben vagy én nem tudom, az ismerettségedben, a családodban, vagy én nem tudom, bármi is. van is, amiben bízol, vagy reménykedsz, akkor valójában nincs reményed. Valójában remény nélküli vagy. És... És ezek a dolgok, ezek az emberek, vagy ezek a helyzetek nem adhatnak neked igazi reményt. Ezek nem fognak neked igazi reményt adni. És Pál azért imádkozik, hogy bárcsak felismernék ezek az emberek, hogy milyen óriási reménységük van Krisztusban. És amiket előbb említettem, azok a, az azok a emberek, dolgok, helyzetek azok mind változnak. Azok mind, mind változnak azok mind-mind nagyon ingatagok. És hol van, hol nincs. Lehet, hogy ma van pénz, lehet, hogy holnap nem lesz. Lehet, hogy ma, ma nincs, aztán holnap lesz. Ez, inkább ez legyen igaz. De, de minden egyéb, minden más ugyanilyen ingatag, és ugyanilyen bizonytalan. De Jézus, az, az ő, amit ő ad reményt, ami ő benne van remény, az örök, az biztos, az nem inog, az nem változik, az maradandó, az mindig ott van, az szilárd, az, az nem, az megváltozhatatlan. És tudod, nem mondom azt, hogy mindig erre tudok nézni, de, de én nagyon szeretem ezt a gondolatot, vagy ezt a reményt. Hogy, hogy mindent mindenre úgy nézhetek, mindenre úgy gondolhatok az életemben, hogy, hogy hát Isten tudja, az Úr előtt van, hogy ezért imádkozhatom, hogy ezért imádkoztam, hogy ezért imádkozni fogok, hogy Isten tudja, mi lesz ebből, hogy őt nem haladja meg ez a feladat, vagy ez a, ez a, ez a helyzet, és, és a reményem lehet, hogy, hogy Isten megadhatja, vagy ha nem is, akkor az lesz a legjobb, de, de ez egy békességgel tölti el a szívemet, hogy olyan reményem van, annyira biztos lehetek ebben, hogy, hogy a legjobb történik majd, hogy, hogy Isten előtt van mindez. És tudom, amikor így gondolkozol, vagy, vagy ez a, ő a reményed, akkor az életed is meg fog változni. Mert, mert minden másban csalódni fogsz. Minden másban csalódott leszel. És, és nagyon Szomorú, hogy az emberek mi mindenben tudnak reménykedni. Vagy mi az ő reményük. Egyszer már mondtam egy biblia órán, de ma megint láttam egy ilyen filmet, vagy egy ilyen valamelyik ilyen National vagy azt hiszem a nationellem volt, nem is tudom mi a címe annak a kis, ennek a filmnek túlélési praktikák, vagy valami ilyesmi. Elképesztő, hogy emberek engem lenyűgöz az emberi nem tudom, nem megbántani akarom őket, nem, nem mindegy. Szóval ugye félnek dolgoktól. Ez akkor most volt egy, nem is tudom, csak beletek néztem. az egyik család a valami himlő járványtól fél, azt hiszem, a másik családban ez egy fiatal srác volt, ilyen Gábor Krisztó korabbeli, tehát ilyen 15-16 éves lehetett. Ő meg a gazdasági válságtól félt, hogy itt ilyen nagy összeomlás lesz, meg mit tudom én, és akkor felkészülnek a teljes káoszra kaját gyűjtenek, de ne, az, ne arra gondolj, hogy van három konzerv a spejzban, tehát nem, ilyen több millió forintnyi kaja benne a spejzban, tehát konzervek, tehát ami, ami nem romlandó, ami nem fertőzi, nem fertőzi meg a nem tudom, mit, tehát ugye le, lezárva légmentesen, meg mit tudom én, nem tudom hány tízezer liter vizet, tisztító cuccokat, maszkokat, ruhákat, gázállat, mindent felszor. és ilyen gyakorlatokat csinálnak. Rendes gyakorlatokat csinálható, tehát el tudnám képzelni, hogy én is ilyen megőrülnék, és akkor a Krisztivel meg a gyerekekkel, lányok, majd gyakorlat van, tudod, és akkor, mint a katonaságnál, egy fog, ezt szokták mondani, egy fok van, tudod, szóval, oda, ezért föl kell öltözni időben, be az autóba, lecuccolni a cuccokat, tappancsot is levisszük a macskahordóba, már minden ő is, van, és rendes ilyen gyakorlatokat tartanak. <gül> Hogy ez a reményük. És ugye a végén valaki, tehát akik gondolom ilyen katonák, vagy, vagy ilyen, akik ugye ebben így felkészültek, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, tehát nem tudom, katasztrófa védők, vagy nem tudom, már nem a magyarok, mert hogy nem cselek mindig a helyzet magaslatán, pont. És nem a máj, nem a máj. Májka helyzet magaslatán volt. Nál győrbe volt villany, nem? Na, ennyi, tehát kész. Nem a te hibád volt. Szóval, na, és a végén osztályozzák őket. És a leghumorosabb, ezt csak most láttam ma először, hogy, hogy osztályozzák őket, ugye 20 pontból nem tudom, mennyit kapnak, és akkor volt ez a kis srác, aki nagyon gyúrt, meg edzés, meg minden, és akkor kiderült, hogy ezzel a képességével négy hónapot tudna élni tovább. A másik fickó, akik már ilyen nagyon profik voltak, tehát tényleg, ott gyakorlatozás, meg nagyon sok kaja, ők 14 hónapot. Tehát itt ez a reményük. Tehát ez annyira, és láttam rajtuk, hogy amikor itt pontozzák őket, és így négy hónap, 14 tizennégy hónap, hát azt hittem, azért több lesz, hogy, és sajnálom, őket hogy így annyit belefektetnek, és másik az, hogy mennyire ilyen félelem lehet bennük, meg mekkora ilyen aggodalom minden nap, hogy na, mikor jön a himlőjárvány, na, mikor, össz, mikor omlik össze az európai gazdaság, és, és akkor nem tudom, majd ugye, anarhia lesz. Tehát, és lehet, hogy egyszer meg lesz, lehet, hogy igazuk lesz, de, de hát akkor négy hónap, vagy 14 hónap, hát nem tudom, akkor legyen most vége, és akkor hamarabb megyünk az úr elé. De, de ugye ez az ő egész reményük, és igazából maradandó. Elérnek abban valamit. Ugye nincs. Viszont Jézusban nekünk örök reménységünk van. Hogy, hogy nekünk jöhet a bármi járvány, vagy gazdasági válság, vagy bármilyen háború, vagy, vagy nehézségek, Krisztusban reményünk van. Örök és változhatatlan. És ez mindig biztos. És ez olyan jó ebbe, ebbe beleülni, ezt elfogadni, ebben lenni, hogy, hogy ilyen a reményünk. És ilyen reménységed van neked is Krisztusban. Az életed ebben lehet. Menjünk tovább. Olvasuk még, és nézzük meg a következőt, hogy miről még, mit mond Pál, Következő imája pálnak, az szintén még a 18. Versben, ami imádkozik, hogy, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentekben, vagy a szentek között. A szentekben talán egy jobb forítás, Tehát milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentekben. Ez a 18. versnek a vége. Tehát mit, mit jelenthet ez, hogy mire gondolhat itt Pál? Ugye ez nem a mi örökségünk, hanem itt Pál Isten saját örökségéről szól, aki te vagy, vagy akik mi, mi vagyunk. Arról beszél itt Pál, hogy, hogy, Isten, hogy megismerjék ezek az emberek, hogy Isten mennyire értékesnek tart minket. Ugye gondolkozhatunk sokszor úgy, hogy nekünk milyen gazdagságunk van Istenben, de lehet, hogy így még így ritkán gondolkoztunk, vagy ritkán gondolkoztál, hogy Isten engem, vagy Isten téged a saját gazdagságának tart. Ez kicsit lehet, furcsa még, igaz? De ez igaz. Hogy Isten azt mondja, hogy ezek az emberek itt most péntek este az én gazdagságom akikben én gyönyörködöm. Hogy ő téged egy drága kőnek, egy egy igaz gyöngynek tart. Egy kincsnek. Hát lehet, hogy te úgy gondoltad eddig magadon, hogy én eddig az... Jó, hogy ez... Még jó, hogy én az vagyok. De nem mondtál úgy Peti. De azért... Visszáll egy picit, de, de azért ez elképesztő, hogy Isten így néz ránk, hogy, hogy ő az én gazdagságom, ő az én gyönyörűségem. És pár ezért imádkozik, hogy felismerjék ezek a hívők, megismerjék, hogy Isten mennyire szereti őket. Te gondolkozz így, hogy Isten szeret téged, hogy Isten az ő gazdagságának tart téged. Milyen sokszor ennek, ezek ellenére, ugye azt gondoljuk, hogy, vagy megkísértve vagyunk, hogy hát Isten nem is szeret engem. Vagy Isten szerethet engem? Elfogadhat engem? de egy gyémántja vagy, egy, egy igaz gyöngye. A Máté 13-ban olvassuk ezt a 44. versben, hogy ismét, hatnos, ismét hasonlatosan menjek országa a szántófőbe elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtett Megtávol az ember, elrejtette azt, és a felette való örömében elmegy és eladván mindenét, ami van, megveszi azt a szántóföldet. a Jézus volt az, aki megtalált téged, eladott mindenét, ott hagyta mindenét, ott hagyta a menny minden dicsőségét, ott hagyta az, az istenségét, az isteni mi voltját, ugye letette, és felvette ezt az emberi testet, Azért, hogy meghallhasson a bűneinkért. Ugye ő ott hagyott, eladott mindent. És emberré lett. Ezt nekünk nehéz elfogadnunk, vagy megértenünk, hogy milyen lehet Istenből emberré lenni. Ugye most, ha azt mondom neked, hogy te emberből egy légy legyél, vagy egy egér, vagy nem akarok itt sértőbbet mondani, például ne értsetek, de hogy azért nem hiszem. Én mondjuk a macskánk se lennék. Mert néha, hogy én bánok vele, tudom. Nem, szeretem őt, mondjuk. De de lennél az. Tehát lennél például, azt mondanák, azt mondanák ma neked, hogy én megmenteted a világ összes kutyáját, hogy te kutyává leszel. Ez világ... Fú, hát a kutyákért, hát nem tudom. Pitbullokért is, hogy azokért, kérés, akik így szétmarszangolják az embereket, ő, hát, nem biztos. De Jézus, ugye, Istenből emberré lett, azért, hogy megváltson minket. És ugye ő az, aki megtalált, meglátta a, ebben a földben ezt az igazgyöngyöt, azt a drága követ. És azt mondja, hogy én mindent eladok, hogy azt megszerezzem, hogy azt megvásároljam. Ugye ezt tette Jézus értünk. Isten nagyon sokra tart éged, nagyon különleges vagy számára. Isten, és tudod, ha azt gondolom, ha tudod ezt, ha ismerjük ezt az igazságot, akkor egyrészt, másrészt, más, másként fogsz magadról beszélni, gondolkozni, nem fogod magadat ostorozni, károztatni, Más, hogy fogsz másokról beszélni, másokra gondolni, hogyha tudod, hogy te Isten öröksége vagy, hogy Isten téged egy kincsnek tart. És tudod, én sokszor mondom ezt neked, és ez annyira fontos szerintem, hogy amikor fejedben minden káosz, minden összecsúszik, nem értesz semmit, hogy miért van, hogy van, akkor menj vissza ugyanehez az igazsághoz. Ha nem érted, hogy mi miért történik, vagy mi merre van, meg miért van, akkor menj vissza ehhez a biztos igazsághoz, hogy Isten szeret engem, hogy Isten jó. Ez biztos. A következő lépés, azt most nem értem. De akkor visszajövök ehhez. Hogy Isten szeret engem, és ez biztos, mert ő megváltott, megvásárolt engem. Az ő gazdagsága vagyok. Az ő az én gazdagságom, én, én az ő gazdagsága vagyok, ez lenyűgöző, az elképesztő, hogy én, aki ilyen vagyok, igen, Isten ennyire szerették, téged, ennyire fontos vagy számára. Fejezzük be, 19. verstől a részvégeig. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámoztat őt a halából, és a jobbrára, jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél és menyek minden névnél is, amelyen segítségül hivatnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá minden, és ő tett mindenek felett való fővé az egyházban amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesen, teljessé tesz mindent mindenekben. Az utolsó, amiért pár imádkozik, hogy meglássák, hogy milyen hatalommal, milyen hatalma van Istennek. És hogy ez a hatalom ezzel az erővel munkálkodik közöttünk az életünkben. Ez az, az az erő munkálkodik bennünk, aki Krisztust feltámosztotta a halából. Az az erő munkálkodik bennünk, aki az ő jobbjára ültette őt a mennyben, aki olyan, az az erő munkálkodik bennünk, aki Jézust fejebe emelt minden méltóságnál, hatalmasságnál, erőnél, vagy uralomnál. Az az erő munkálkodik benned, aki Krisztust minden névnél, vagy mindennél feljebb emelt el, A jelenlegi, vagy az eljövendő világban is. Az az erő munkálkodik benned, Krisztus, alá, Krisztus lábai alá vetett mindent. Az az erő munkálkodik benned, akit Krisztus, akit, uh, Krisztust, aki Krisztus, uh, aki mindenek fejévétette tette. Ezek az igevelsek, vagy ezek a... Uh, Jellemzések, vagy tények, megint nagyon, nagyon mélyek, és nagyon érdemesre hogy, hogy ez az erő munkálkodik a mi életünkben. Ez az erő akar benned munkálkodni. Van-e olyan szerinted, amikor ez az erő kevésnek bizonyul? Van-e olyan helyzet az életünkben, amikor ez az erő kevésnek bizonyulhat? Isten gyermekeként elképesztő, hatalmas erőforrásaink vannak. Hogyha harcolsz a bűnnel, harcolsz valami ellen, valami, ami megkötöz, amivel már régóta harcban állsz, és azt hiszed, hogy hát ezt nem tudom legyőzni. De ne hidd el, mert ez az erő ne tudná legyőzni. Hogy az az erő, aki Krisztust feltámasztotta, és Krisztussal ezt tette, az ne tudná azt legyőzni benned. Az ne tudná, avval ne tudná te győzedelmeskedni? És ugye ne magadban, ne a saját erődben bíz, hanem ebben az erőben, ami, ami, ami munkálkodott. És ugye nincs ennél nagyobb erő, vagy nincs ennél nagyobb hatalom. És Isten pedig azt mondta, hogy ez a hatalom, hogy ez az erő munkálkodik bennetek, vagy erre számíthattok. Ez a lehetőségetek, ez a reményetek. És ugye Isten erre bátorít, pál ezért imádkozik, hogy ismerjétek ezt meg, hogy tapasztaljátok ezt meg. Ez kicsit ilyen sztárvossosan ha, ha hangzik, nem, hogy ismert meg az erőt, de nem, ne, ne ilyenre gondolj, hanem, hanem, hanem, hogy így tapasztald meg Istennek ezt az erejét. Hogy enged, hogy ez munkálkodjon az életedben. Sokszor azért, mert magunknak nézünk, és mi tesszük, de engedjük, hogy Isten hadd tegye, hogy ő hadépítse az életünket. És tudod, amikor megtapasztaljuk, hopp, Isten valamit tett, hoppá, Isten valamit csinált, akkor tudjunk, hogy na hát, akkor ezt csináljuk, akkor így, így munkálkodjunk, vagy így menjünk előre, hogy, hogy nem én teszem, hanem... hanem mennyire te erőd előttünk, a, a te hatalmad, és, és egyszerűen taposd el előttünk, taposd ki előttünk az utat, és döntsd le azokat a falakat, döntsd le azokat a nehézségeket, hogy mehessünk előre. És olyan bátorító volt ez a hét, mert egy, egy jó ideje bennem volt, hogy úgy szeretnék, hogyha lenne a gyűlöningnek egy, egy bocsánat mindenkit ma megbántok, kezdtem a van most én a hajni, tehát egy rendes honlapunk legyen, de ez is egy rendes honlap van, de tehát ez egy igazi, tudod, ez a www.gógotagyörg.hu, tehát ugye mert eddig ilyen blogspotunk van, hát ugye ez csak egy blog, de egy fantasztikus, gyönyörű és királyság, de, de ugye sokszor mondtam ezt is már, hogy ha valamit tehetünk, hogy az legyen jobb, meg profibb, meg szebb, meg stb., akkor, ha van rá alkalmú és akkor csináljuk meg. És képzétek el, hogy pár találkoztam egy srác még Székesfehérváron, és ő egy ilyen internetguru, és ő csinált egy Fehérvári Gyűrűnek egy honlapot, és hosszú mindegy, de azt a honlapot mi megkapjuk. A fölhívott, és azt mondta, hogy ő azt tudja, hogy van, átadná nekünk, átírja, megszerkezti, átváltoztatja, és ez egy profi srác, ő ebben foglalkozik, és minden megvan, honlapcím, gógot Győr, minden, és lesz egy hónap múlva egy profi honlapunk. Ez is profi volt eddig, de egy még profi, tehát még különlegesen. Jó? De ez annyira bátorító volt, hogy, hogy Isten tette ezt, hogy én nem mentem sehova, nem kérdezősködtem, hanem, hanem Isten Építette ezt, és ez egy keresztény fiú, ő fogja valószínűleg csinálni az egész Gógotának a honlapját, és mondta, hogy fogja kezelni, tehát tök jó, hogy nem kell nekem csinálni, én Úristen nem is tudnám, ő fölteszi mindig a bibliórákat, meg a dolgokat, amiket én fel akarom, hogy fönt legyen, meg leveszi, mit le kell venni. halleluja. És ez annyira, annyira örültem neki, és ez az, amikor megtapasztaljuk Istennek az erejét, a munkáját, mondjuk ez most nem egy olyan, hogy most valaki meggyógyult, de... De ez Isten ereje, ez is Isten munkálkodása. És hogy így ebben, ebben bízni, nem abban, hogy én mit tudok csinálni, én mit tudok elérni, hanem, hogy Isten hogy mert. És amikor tud, ezeket megéled, meglátod, tapasztod az életedben, akkor, akkor bátorodni fogsz, hogy jobb, akkor menjünk, akkor imádkozzunk, akkor, akkor csináljuk így Isten erejével, és ne a mi erőnkkel. Tehát bár ezekért imádkozott. Hogy, hogy ezeket ismerik meg. házi feladat, és olvasd át újra ezt a feladat, ezt az első fejezetet. Szerintem nagyon gazdag, és nagyon bőséges. Befejeztem, dicsőség az úrnak, 51 perc, 13 másodperc. Imádkozunk. Drág úrunk, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük a te gazdag igédet, és köszönjük, hogy annyira mély, annyira sok, annyira gazdag, hogy, hogy tényleg sok-sok órát lehetne ezekről a versekről, a szavakról, mondatokról beszélni. De Uram, azért imádkozom, hogy jelensd ki ezt nekünk, Uram, a személyes életünkben, hogy mink van Krisztusban, hogy mink van Te benned, hogy, hogy milyen, mire hívtál el, Uram, hogy milyen nagy a mi reményünk, mennyire szeretsz minket, milyen nagy az erőd, milyen nagy a hatalmad. Uram, adj nekünk bátorságot, hogy így imádkozzunk, hogy, hogy így éljük az életünket, és Hadd növekedjünk ezért, hadd gyarapodjunk így, így személyenként, de mint egész gyülekezet is. És, és csak kérünk, hogy így áld meg a mi életünket, a mi veled való kapcsolatunkat, a mi járásunkat, hogy tényleg ismerjünk téged, így tapasztalatból, hogy nem, nem akarjuk kipipálni ezeket, amiket hallottunk, hanem meg akarjuk élni, át akarjuk azt élni, uram, hogy milyen az, amikor, te szólsz, milyen az, amikor te, a Te hatalmad, a Te erőd munkálkodik, és előttünk jár. Milyen az, amikor az emésztő tűz jár előttünk, és tisztítja a mi utunkat Uram, kérlek, hogy, hogy munkálkodj, és ragadj meg újra, meg újra az életünket. Áld meg a hétvégénket, Uram, kérünk, hogy, hogy pihentess meg minket, és, és légy közöttünk újra Jézus nevében. ámen Amen. Amen.